ته پیاد ولرای د اقراء اسلامي کیث مرکز د قصه خانی بازار شاته کباری بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان عبد الله <سؤال> ان شیطانه وروجو ان نستعين ان نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا و يذكر الله فلا مضلل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 يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده فوجد تباكم الله سبحانه وتعالى من او تصدى حكم كده ایمانوا الله او الله تر وک او بندگی او هر د خیر کار داوکې نکامیا بشي وجاهدوا مجاهدین کارواله او فعل الخير دا هر خیر باندې موږ ته حکم شوهل الله سبحانه وتعالى د انبي علي مسالم مبارک چې ما اړ یو دا حکم و فعل الخيرات چې تاسو باندې کو کارونه کوي په دې رب العالمین موږ او تاسو ټول دا حکم کړی شي او زيره هغه تاسو ووري او حديث رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله ده چې من اخرج شيئا من طريق المسلمين يؤذيهما دې حدیث تکو غوړی کوم انسان چې د مسلمانانو د لارې نه یو شی لری کوی چې هغه زنریو لکه دے یا حجر دے یا شجر دے یا ګندګي ده هر ضرري شی چې چا چوي الله وسو کی کتاب الله له به حسنه الله مدده پارا ان کی په دی ویلیږي او نیکی یو حسنه دا شنو اول کی خبره شوی ته کارېږي او دا الله قائنده چې ومن كتب له حسنه د کین انسان د پارا چې ونی کی ویلی کړي چې او د دې سړي داه یې ونی کی قبول چې دا بلار نه صرف ضروري شی لري کو نه اسانه خبره نو ادخله الله بها الجنه الله رب العالمين به ضرور به ضرور کی کی دی ویني کوي جنت ته بولې دا دې دې خبره ده کوي وني چې دې سری قبول الله تا بن شالله الله ان بربادي اني لو دي عمل عامله من کوم چې عمل الله نه بربادي دا هغه تر قضا دا چې و قبول شي الله قبول کړا ان ان جنت وعده دا خوب دي اعمال کي د قبولیت ها شرطن پیدا کول په کار دی چې د کوم په وجبه عمل قبلې خسته کول یاني په کار دی د هدیث تاسو د سما مزه در نه خل او دا ډېر خوخ حدیثونه د الله نبی فرمایي چې یو نیکی الله تعالی قبول کړي د جنت ته بوځي یو نیکی چې قبل شي او دا په دي تم نیکی وای چې شړاوي د لارې نذرري شیلې نووس د مؤمن څنګه د پاره د کوشش وکړ دی چې هر وخت حسنات را جمع کړي حسنات نیکې نيونيکې نيونيکې دارا جمع کړي کې دې شی وحو قبولش دوه ب قبولې دې بل نشه ب قبول الله مه ربان عزاد دې په چپی ما پرون ابل ز بیان کرا چې په دې خپل عملونو دې د الله د پاره د سپګنل او بدګومانې پیوي الله عزوجل به دې شی عمل نه برباده غټل غېری تی نو دا, دا, دا, دا به سونه بختور بندګو چې رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم او صحابه وو د اومت کینور نه کائنات چې داږي هر عمل به الله تقبل او ډیر بختهور دی هغه خلک چې داږي د بدن نه کې استعمالونه و او هر یو ته په نظر ګوري او هغه قبلې دا ډیر بختهور خلک انو ډیر بختهور مې او ډیر د دې خلکو مله اقاط لا که پکاره دي چې چرته سړي لیدله پس الله سمزه کله کله فرمایلی چې من سر رايان زیل رجل من هدل جننه کې جنتی ګورین پلانکېد آه سره دې نه تیر ده دا امرونه قبوللی حضرات اباس الله اوریا که امراته من حجر جنته جنته یوخذ دنیا کې ګرځي وې دا, دا, دا. خلک و دې څه ګرځي د ځاګه دنیا کې وینو نو نوما موجودا شو رکړې وا چې وس د کارونه په کار دي چې دا د حسنات او توفيق شته ملاوي څه کدانې کین چې دې دا اسان کاراندې پډېر کران کاراندې و انه له يسير على من يسر الله عليه اسان دې خوش الله نشته اسان کې چې الله دې تاسان نه کې الله نشړي کران دی يو سبحان الله ويل چې کنه په کال کې به منوي خان بربندل یو سبحان الله باندې خلک را نشي دا څه د کنه دا ورځ بټول چې رشي ته الله هي توفيق درنه کی زګه چې تا به اسباب نه اختيار کړی دې د وجنه اسباب به اختيار ول پکار نه نو ما ذکر یودریس اسباب په لن د الفاظو کې هغه دایری بنیا سبب د اسبابو توفیق د حسناته نه مجاهده دا مجاهده مجاهد ماندی چې یو نیکمل د وستاز نه کیږي په زور یا kawa دا نه پسو ته په زور بنځراک آغا نه پس کستمن نه کوړ نه پس دې په دې دا دې کې بلادت دې په دې کې روعند دې قمقل خوب وراغه وایي موږ په دې خوشاله دي چې اوس دیو کې به او دغه ته ډیران په سر باندې کین دي وانی بي بم فرازي دا ګندګينې مخا کې پرتي او ګب شپوله او خبري کاثر ما خامو پرې په دغه ځکه خوشاله دي موکه په جمعہ کې دکښین او لګ درایګر کدي ترې سخت درد دی او ډیر تکلیف یو ته چا لا کې دا څنګه ځل ما خامو پر دا هغې زور وایي په ډیران کې کنا او تاسو باندې په مسجد کې اوته ګراني دا چې کله نه پس نه چې پاک شي د بر له وپ نهور کي برکس خبرئ خبر دبارکس خبر کي کی نپ دا شیان نهواړی طب په زوره باې معله ک د شیر را پدم نهواړی په زور با تکلی له ووررکئ دو دونه دون مجاده کې چې سمرسته او سره سېږي د خپل قط مناسب چې ح دقطته ن او مبال غم پیرره رای شي الله منته د حکم ک د وجهی د فله حق ج حالی دی. نه حد مراد ماد تا سود الله لپاره مجاهد او کې سمه چې الله ز شانس لایقین مجاهد وی د استغفار او طاعت او بذل وسعه په طاعت الله خپل طاقتونه د الله په پتا طاعت طاعت کې خرج کول مراد دې بدايه کې او دا, دا بهترین جهاد دی چې او سره کوشش کوي د الله په طاعت کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صحیح حدیث کرا دي چې افضل الجهاد ان تو جہدا نفسک او هواک فی ذات اللہ اے دا حدیث څنګه دره حدیث صحیح کې شیخ البانی راوړل دی نبی رسول الله صلوات السلام ارشاد فرمایله دی چې بهترین jihad دا دی ان تو جہدا نفسک چې ذنصرہ او هواک او دخل خوائش سرا ته جہاد وکې فی ذات اللہ د الله رضا د پاره نه په دې شینه غواړی او هغه کار باقی نفس باندې یو شی غواړي او داینه بزانساته او پکرسٹه خبره سره یو کې چې د دې منسره سوچو کې په د قرآن او حدیث او د اندیو پر اساس په دې ټول کې م دا غرض دی چې زما نفسونه ګنده انو یاد دې په رغري چې دا پاکه مونږه مجاهدې څل له و چې دا کار او دا علم چې مونږه کوو زما په خلند دي مونږه مطلبې چې راز مونږ دې نفسونه کې ګندګینه ډېری او پاکي په پا کې نشته ده چې د شي خبره زده کوو په دې علم کې زده کوو چې د کومه په وجه زما نپاس د کومه په وجه باندې زما نپاس ګندګینه جوړا کیږي او الله پاک پغه دیر رزاقي او ګټ دیر ندي کیو او د نپزه خواهش خلاف پرهیزدار د علم مقصدم د پائشاته خلاف نه خواهشاته دکاو الله دله به ډیر زیات درکې او چې نه دکاو لکه خواهشات دی واخست لرستو به په کیمانه به بدسې خپه چې دا خواهشات مولیا خوستې د ځانې کې سه الک شاوات خواهشات وا لريستو په دې بدوالي کې ژوندۍ خرابې لکه زندگی سره باندې سره به پریشان چوکونه بزان لګه چې دا چل ماولې کاو دا مې ولې کاو دا به وخپه او پس زممرګه شې باندې خامخ خپګان راځي او لکه مجاهدې سره رښتا به شه پهتونہ کې چې لکه دا وړه چې جن ما باندې الله تعالی مجاهدت دآډی زول شې دیسره الله به وسیله توفیق او اجازه الله تعالی کا دا چې ونه کېدی وکړه له به داوی بدله ځکه ان من ثواب الحسن الحسنہ بعدها د نیکی وي وي بداله د الله به د بری نیکي توفيق درکې لکه مثال واست ما زګر منځل رااله مونږ دي وکو الله روښانه ذکر توفيق درکاو او به چې د دې یو مسله دی د دا ستاده مون بدسي وی چې دېش الله د قبول شوی وي ان من ثواب الحسن الحسنه بعدها د نیکی توفيق داري ثواب داري چې الله تعالی داګه توفيق درکې دا ما تجربه وکړه يو سوري اشدا خبر ود د پاره چنکر د سواری د واجب نه زمو افغانستان کې یو رکات وکم افغانستان زری سترش انت مسید الله بیا د تهجید توفیق نه ورکای د سواری د واجب نه سره وي د سواری د نه او چر کله ما افغانستان کې لګ مجاهده او د سنور رکاته منځ کې لګ ذکر وسو د تهجید توفیق ملاوی په خبره باندې پوه ان من ثواب الحسن الحسنت بعدها یو نه کیږي دا هغه په ځی د بل توفیق درکای څار منځنه چې رښتې دي دا واخ الله نورکا ذکر عبادت لا ما چېر وخت به دی نه خراب او چې هغه ټین دي خوب لورکا غفلت له دیورکا بيدما ذکر ټین دي الله خراب وي دا تجربه متاشه نه کړي ما په دې خبره لګیږي تجربه کړي ده خپل او تاسو به تجربه وکړي مرګل بکړي وي نو ان من ثواب الحسن الحسن بعد ها دی یونی کچله وکړه مجاهدی سره الله به بلې توفيق درکې نه د دې سبب شو قران کې دا دی الله فرمایي و مَن یَقْتَرِبْ حَسَنَةً نُزِیدْ لَهُ فِیهَا حُسْنًا د تفسیر دی چې چا چې نېکوي کله یقترب سمانه د پټ تکلفه فصخفای سرې و نېکوي کې خو کنه نو بس کې نو نزيد له فیها حسنا الله بدل ډېر اجر ورګي یو مانا دا دا دین مانا زهره چ الله م په دې نیکی کول حسن واچي شوق بوله ورکی نور نور توفیق بوله ورکی لاولکه نیکی سخت وي او چې شرو ده کبه بده الله کی کیوکه استبيږي به پریخدل خلک نه درکې نو د یو نیکی په بدله کې الله تعالی بل اذر او د بل توفیق اذر کړه د بل اذر کړه د بل تر مرګه په دې ځای درکې دهله ان من سواب الحسن او مې یقلب حسنه نزيد له فیها حسنا مطلب یو راوزی تقریبا نو یو ضروری سبب دے کہ تا وادج رسوانی کې ندیری شي نو کم وقته دیو نیکی تړن کی وسا ما ذکر پاکستان کې تړن کی چاله دیو کې متلاوت شو کی لکه سات د یو پا وق یو نیمه جن ټول ورکا الله سبحانه و تعالی متعال به ډیر توفیقونه درک ما خوشتن کې تړن کی وکا رشوی دین کی اسامه کې دین کی لک شانه دا څنګه واره چې اوبه عبادت د الله په نسبانه قبول او الله رب العالمین ته فوچته درجه چې د خوښ خلای په زمن عبادت اکثر جز په فکر کوم د خوښ مشهاب دي الکه سر کې خو راځي چې ودو شو زه دي لسم جوګ به ذرا کته وکونه چرته پات چې سره کوم دي چې وته وسکی او په راحه چې داسو کې به ذرا کته وي داسې د خوښ عبادت دي کې ماجر شتا په کې او کله چې په کې تعالی خو جوړ یو دا کې په دي وکه ستړی او ستریوال دکور کې دغه عبادت د الله په نس عبادت ده لدی اثر ډېر زه دوی لدی په مقابله کې الله شې ډېر توفیقونه ور کوي په دې دې خبرو کې جدا نه سوچ کې امتبلو پیځي دې دې خبرو باندې سوچ د الله د معرفت رس زیاده الله توفیق دنی کو کوم چاله ور کوي چاله نه ور کوي چا چې اسباب اختیار کړي الله یې ور کوي چا چې نه ستر کوي نه ور کوي په الله پیځي دغه د معرفت یو نه کدا هم دا دا خبره په دې اجمال باندې دری ازباب چې الله قران کریم کې په بیان کړی دی او ډیر عجیب انداز کې بیان کړی دی اصل کې مقصودی سپاس ما دغه او دا نو خاص الله زح نک راوځو را ذکر کړو الله عزوجل خپل دديده پرې سورته را لګره ده مکملا صورت الليل الله فرمایي چې دری کارونه چې قرشی نزو غطا د جنط لار سانوم دنيکي توفيق ولا ور کوم دنيکي لارې او ترا دا, دا, دا وعده د خالق دی زموند الله وعده دا هغه څه وعده کړل د نیکو لارې سره کول او او دا شی بدله ول په دنیا کې مرګوم ما هغه درک هر دی یو چې انسان کې وایي صفات د سماحت پیدا شي البذل والسماحه والاعطاء ټول هغې سلیونه ده هر چی صفات د ور کړې صفات درګه پیدا شي ورکل د او که د خدمت دا چې په دې نه پښېدې ده بګل چې په پدداشه د ورکو له صفاتو بنت الله طالب التوفيق درکې خبر یاده ک الا اعطاء ور کړه دیم اتقوا یقین دل اللہ ذات باندې سره جولیو فقیرت باندې یقین برابر شه د چ خلقو له الله توفیق ورغی قران ته وګورید بارک فرمای فاما من اعطا فصا خبر ادا دا لك څنګه چې د اشپا ورز او شړې او مذکر او مؤنث وای دیو چې فرق دی مستاس عملونه کېم پرق دی نو د چ عملونه دای دی د چ عملونه دای دی درې نیک عملونه درې بد عملونه د دې دین کې څسته جزا او د دې درې بدو بد جزا اغه وره فاما من اعطى هغه شاكي ور کړ وکړلا وتقى الله نويري دو وسدقا او تصديق وکو بالحسنا فحصنا به مفسن يسر له ليسره زرد جذب الله ساي ور کوم ساناي طرف تا د دې ايت په معنا ځان لخه پوهه کینې ان کې شړې تا فاما مَن انسان اعطا چې ور کړوږي چې شي مالو اكيد الله پنا مدا زکات دی ادا صدقه دا دامل مدوستي دا د پمرغور باندې خرچه د سمه چي روسه کې د پن طاقت ما سم مراد دا فاعطا مفعولي نه دی راوړې اعطا الخدمتم په دې کې داخلي کې دا خدمت شوه د بل کې اعطا يو خبر خبره ولا ور کوي زکه داسه خبره د نام یو غټه صدقه ده که خبره یبل مسلمان د سره وي کې چې د هغه په هدف کې اعطا د اعطا صفه دبذن بصما کې پیدا شو ندیس رب العالمین سړی ته نیکې لا اسانې د دې آیه نو ځا ملمي د دې وضاحت به په حدیثونه هم راغلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مثال بیان کړی دی د بخیل سړی او د متصدق سړی چې مال لگا ولواله د څوک بخیل دی وایي مثال واوایي مثل البخیل والمتصدق کما سړیان دوه سړی دی علیهما جنتاین یی د څغره چویلې داسګره چې دا کلک دا دا دی. او دی ال... قطع... کلک د دیو لاښونه د شي تړلې دي اودې مړیند کته ټول باندې ولاځ کلک کړه دي داس دکی انسان چې را پاتې یورپي نه دا کړې ته کلاوش چې بل یورپي ورکی دا کړې بل به کلاوش دا نه ول کلک نیول ده کنه شینه باندې دا, دا تکلیف کړي خو د صدقې مو جو رو رو د خلقی کولوی کولوی تر دې چې سکت ته دی پریوزي او چې دا په لار روان نو حتی الطعف واثره تر دې چې دا زګرجه دا مستیدا د قدمونو مستوران کی قدمونه مران کی چې په دار باندې یې قدمونه بیانکار کی دا د متصدق مثال نه پدې کې اشاره ده چې څوک مال لګوي الله په پراخیره او د سنې تنگوالې په پراخې بدلېږي په دین کې چې د کمواله د هغه کې تر اخیره دي دا تجربه شوی خبره ده د قران معلومه راځي چې څوک مالي نه ډیر لګوي صدقې لري کې الله یې کوي ایو ایستا نده تاسو کوم ورنشی کویږي د دې کمال توفیق هم ډیر ور کوي د جنت لار یو تبسکوله وای نو کل دې یو شی توفیق ور کوي کله د بل ول ور کوي د دې مان دې کولای کې دا کمال الله تعالی حتی تاسو سره ویږي د اشاره جوړونه هم ماپ کی الله ولا ګونام ماپ کی منګنی اورانش او د دې سنم پراخشه دین کین پراخشه د جنت لار متاسانه چې کډیات تیم راځي روس او د بخیل چړي مثال الله چې زه ګری کلف لک نه او دې مریستره ود الله سې تللی دی کله چې دا راځه د صدقې وکړي هیڅ کوله زکړې نکېږي وایي نڅه اور کومه درپای نه حلقې وې نو نه شي چې دا و چې نیور کومه حلقه نه راکله کې شي اکړای بیچ دا بل روپې نه لګي بک لګه شي سند دې مرینه دا شوی د سینواله ده نو دې مثال مطلب دا به چې څوک بخیل وله دی الله با داږي دینم تنګي د بخیلانو خلکو الله سبحانه و تعالی سنن تنګي ژوندۍ مله تنګي پریشان ته ډیر مان نه پریشانا دا خبره باندې څوک نپویږي چې در سره ډیر مال نه زه بسره پریشان دا انسان د د بیا عقل ستدي او د مې زم ستې چې نهسته په دنیا کې سره ډیر مال سره ډيري پراخينه ډيري انسانان د شي چې د پېژوان نه نه ولا شوې دي د پوزنه تړلې شوې دي موږ په مزي وکړ مزي په دې جمعتين کې په دې خبره ژوندۍ باندې مزي وکړ آزاد ګرځو چې چرته زول ته زو چې کمزې کیسملو ته سملو چې سوکه خو خله د پېژوان نه نه ولا دي الله سبحانه وتعالى و, و د بخیل سری زندگی تنګی دین ول تنګی او د مت انسان جمال لګولو الاده الله په غبا نه ان څول په راغی لند دا اور دوم شه واتقا تقوا له کې تقوا راشي تقوادل دل ته څه ته وای اجتناب و معنی حلوان هو الله رب العالمین چې د سن من کړی دا ګناونه نه ځان ساتلو هرې ګنا نه ځان بچ کول دا سبب دې دی خبری چې الله وتعالى د حسنات او توفیق درکې زکه چې دوی ګناہوں نه ځان نه بچ کې د ورسې دې کول د شپې به د عبادت توفیق نه ملاوی کله بدن جمع قزا کیږي او کله بدن په منځ کې پښو خرابي او کله بل عبادت و بل گناه ده ده. ده ده ده چه او بل خرابي د ګنا نه نه هو سداده سپیرونه دارې چې نیک اعمالو پرک فرق راوړي اغل خرابي توفیق به ته نه ملاوی او تقوا چې به اختیار چ ګناه دې پرېږدله الله د تدا ښه ست عملو توفیق درکې د سفیان صوری خبر تاسو ته مې وښکړوه هغه فرمایي چې یو ورځ مانه ګناه شيوا شپږ مې استعمال ته تهجد توفیق مې لاونش خه کوشش مې وکړ چې راپاتې هم الله توفیق نه راکودا سزا یې راکولم نه کانو کول ګټ اکثر په دی عبادت کې الله سزا ورکې ځکه دا په دې خپکی یې ډېر کانه مې دا ګناهو چې الله ولدي کې نقصان راوړي چې درد وته ورورې شي دام ډیره جوړه خبر ده چې الله په دچا زين په کی او کلاویږي نو خلک انسان کوې تقوا راشینی الله د تاسانی کوي دا, تا دا فرانک دې کنازه تقوا ډیر فزلی دی یو په دغه داد غینه د الله الله فرمای و من یتق الله یجعل له من امره یسرا کمن انسان چې الله نوې ری دلا الله به ته د کور کې من امره هر کار ک هغه دې نکړ دې د نکاح مسله ده د طلاق مسله ده سره د طلاق او ک هغه یو علم دی علم ک علم کې و ته الله سانه وایي او ک انسان د دنیا یو کار نه روان دی کی یو سفر بنيوځي هغه بو ته الله کی او ک د دین عدالت لري هغه کې بو ته الله سانه راولي یجعل له من امره یسرا فمعناه کویږي کنه الله بد ته کارونه ده د اسان کی و مې تقی الله وعده ده زمون رب داسه فرمایي چې کوم انسانانو کې تقوی الله تعالی ترن اساني ما ځکه که لا کوئی مونږ له تقریر ناراضي وي باانسره چې کړي تلل شي سبق وي ځو یا ما دا لا یرزان کې پیدا کا پدینت باندې ودریږي شرا د دین کار وشو دعوت وشو کسبه خوشوازي وشو او کوانش وشو د خوشوازي د پیګړمکوا او خپل تقریر دې ګورم خو بس صرف خبره کاو دې نه الله تعالی ترن اساني دې چې توفيق وره درکې که خلک باندې به شعر ناراضي و ما جتا تقلا او تقوا دي سره يختي اړه هر شي کې دا قانون دي وره هر څه کې تقوا هي خيانه الله تبارک و تعالی تقوا جره د منس بابي تسهير ده د تسهير سبب دي د اسانه سبب دي د نکو سبب دي تقوا خلک نیکی دي لیکن دلته معنا ده د ګناهون نزان بچ کول الله نه فرمایي نزان بچ کول لېر توفيق من تاس کان توفیق ملاویږي صحاباته ډیر ملوي ده وجدار ځمن په عملونو کې غناونې ډیر دي دا په امري کې دا که او یا نو زري توبه الله تعالی ديوه کې توفیق دون نه او شديرو شريعت زموږه باندې وي کې و دې ګوري دي خبر زم فکر دې کنه ده الله فرمایي تقوا ځان کې پیدا کوي ويمت تق الله يجعل له مخرج الله بدلا شدایدونه بدلا اخلاص کوي ځکه چې الله بدلا توفیق بده شرایج بندې په سنځيګه ولا کنه چې تړلې ته به څو کې او شرکولاو شو هرڅه کولای شي الله تعالی په ویږي د وجهه تقوا موږ لړې ضروري ده چې هر مجلس کې په هر لاره کې په هر ځای کې د خالق نصړي ویری او د حکم راایتو کې بلا تکلف الله عزوجل من تدات سره قرعه په درې دیسو ته سیر راځي دا واضحه ده ان شاء الله درح نشي د آیت کې الله قدرت فرمایلی دي وصدق بالحسنا انسان کې تصديق مادرش تصديق او یقین یو شېدي تصديق کول سمره چې د سړي یقین मजबूती هغه مر ده ديرو اعمال توفيقي او سمره چې یقین دي کمزوري او هغه مر توفيق مکملوي دي خبره باندې جهنم نه من اقرار کړي د کارزانو کله چې اخرت دي نه الته فرمای والله ترا دل المجرمون نه ک اوزهم او ربهم د مجرمانو به سرته کړی رب سر نه وسم نهمن ته ول دوامرې نعمل صالحا من دنیا طببوزه دا کارمیې به مو وختیرو نهعمل اوذ به ان مقون ځ اومون یقین راغئ دهڅ به چې کله دړ یقین را شي نعمل سالال همډیر زییت کولی شي او چې یقیننی ترسو نه راغلی تصد سم ن جو الله رسول د قیت په رض باندې دا هیڅ ته هزار وسره نئی نه د عملونو د فایښ خلاف دی دا سره نشي کولای کله چېستا یقین راشي چې دا د دې عمل کې رسته زمانه کې پرده ده په دې کې اجر دی جنت سره ده جهنم سره ده د دې بدلی په دنیا کې ملاله ورکې یقین دیو به عمل شاني او چې کله پانه خبره تصدیق نی نو د عمل خو د فایښ خلاف دي خوایښ نغد مخامخ منتبر دي او نه کوم چې د داغي خلاف دی او نه په فایښ او دنیا موږ ته دا وای چې تاسو دې خوښ شاد و تبیداری کې شیطان موږ ته وایي نو دا پرې خو دل او هغه سخت کار کول د هکېږي مگر په یقین باندې کې لکه د دې مزدران په دې یقیني چې ماخمو ته سلپې ملاوی نو دا صاحب شوري وخت ته شي او ازمنه تل میارته مسر عمل کې دا بټې کې کسان ولاړ دا خوختیا چې اورې کټکر کې ناظم صاحب منتویږي الله شکر کوي ور داداخله چې ټوله ور د خ چېمونږ یخوری دناې په کې د لاندنا هغه د خې ونه چې په د ګرمی دخوالی رواني په دی یقین د چې به روپۍ میلاوي شي داغې د پاسونه سخته تیراي دا خو د پس چرته دا کې دوه سخته تهتی راي نه کله چې د یقین پیشي د پاه سخته ترول بیا ساوي دا خبره د راوا د انشاءالله تعاله پهچله بل عدم چاون را کولاوا کي وصدق بالحسن حسنا کې مفسرین ډېر تفسیر کړی دي و جنته وای تصدیق په جنت کې دام صحیح تفسیر دي ال حسنا ال خلف وای فدې تصدیق و کی د زمان و کونه مع الله داغه عزرا کوي دام صحیح ده مزداق له مراد دي او ال لا اله الا الله ته وای توحید فدې تصدیق دا مراد و دا ټول معنی ده مراد دي او دا بخامه په منفرض دي چې کله صحیح مال لګی او تقوا وکړی او تصدیق تصدیق په چی کوي پدې ومن تصدیق لري جنډه خپل پدې ومن تصدیق لري چې د ځکم کارکوم کوم الله دې بدل راکې پدې ومن تصدیق کې چې لا اله الا الله دا الله د ذات نمشه او بالحس د بندګۍ لایق نشتا نو الله به دا فیادت ته که تصدیق بل نه نه نو به نه ملوي نو رب العالمین واحد او زغورا الله فرمای چې دا کارونه نو نفسنو یسره له لیسرا فسن ها ما قاده سند تاکید خامہ خ من با اسانی ورکړي انسان تل للی یسرا یساه ترپ یسرا چیشته وای الجنه الله بده جنت لارو ته کولایي للی یسرا لخصته یسرا اغا سان خوې اخیسته خوې کیسته اخلاق کیسته دین اغي ترته با سانی ورکیند اعمال توفیق بولورکو زندگی بوله کو الله سبحانه تعالی د نیک عملونو په تاسان کې شریعت متهره باندې عمل په کې د جنت لارو باندې تاسان فل حاصل ارته سد ته په تباشیر یو ور مطلب یې ور اوځي د جنت لار نن دغه د چا نه کومینه وکی کنه په شریعت او تاسو نشین دا مان د جامل توفیق بالله دره درې دی وعده باندې په پای شي کنه فسن یسره له لیسره الله دا وعده کړی دا چې سبد سکاروکم دجیب المقابلہ دحس قطه مقابل الله ذکر دی آیتونه یې دجیب المقابل یو سره د چې الله هغه ته د نیکو لارې بندې کړې دي او د جنت اسباب به بندې دي او زندگی ولتنګ کړی دا هغه کوم درې شپه دی و اما من بخلا یو سره د چا کې د بخل مادرش مال لګول ولا نه دا کې څو د جماع د خدمت وکا هغه خدمت هم تیار نه لري ډیر انسانان د دې کې نه کغلرږي شي هغه د بل مسلمان لپاره د ور کول خدمت ور کول دا نفس ابیوی ابیه ان کاینه به ځي نه منه نه کوله داس کوله داسه مرص په کې به باې نہ بخلا بالمال فمال بني بخيل زکات خیرات صدقنه ور گئی بخلا بخله په خدمت بخله په یم دینی باندې چې چاله ورګی پیدا ده په دې کې ورداخیلی واستغنا او ځان به پروا وا وغانو بوخل خد په مقابله کې شدا خو زه مال لگا او نه لگا ول فدا واستغنا د دې وقت مقابله کې ده هغه څا هغه دا مستغنی دی دا چې نه مستغنی دي د خلقنا نا استغناء عن الله دا الله نبی پروا دا چدا غټ مرض ده په انسانانو کې دا د تقوا م کبله کې ولې راولای په حکمت ځان پیاکا وجدا دا چې کوم انسانان د الله نه ځان به پروا غني او هغه جب نه محسوس کړي په دې باندې د ذهن له ګلو شوې جسمه الله ته ضرورت ده په دې خبره غنی پويږي نو داغت دا سره کار لري ځان کې تقوا پیدا کوي تقوا هغه انسان په ژوند کې پیدا کی چې احس به ضرورتې او حاجتې او فاقته اله سره دا احساس یې کړی چې جزما الله ته انتهایی ضرورت ده انتهای وته محتاجم فقیرم او ته ضرورتم ده په دین کې محتضرت ده په دنیا کې مده په مرګ کې ده هر لیکنه الله ته اجد ده مقانون د هغه چې څوک ځان یو چاته محتاج و وغونی په دې پوښي چې څو ته محتاج يم نو ضرورت دغه د خبرې تابیداری کوي پدې خبرې شوې ګانه لکه مثال په تور دا مثال مخه وخه ما بیان کړیو به بی به ویم یو سړی دی چې هغه د 24 مزدوری کوي او هغه ولا 20000 روپۍ تنخوا ورکیا 60000 روپۍ تنخوا الکاستا د څنګه مزدور شولي یوه د جماعت خدمت بکې خو 60000 روپۍ ستاسو تنخوا شو ټیک ده اته 60000 روپۍ به بل ځای کې نه نیلاوی نو د 40% زرسو ته کوم احتیاج نه زکه د لا سماته ملوي نو داغه دونه تابع دا ریکه د دا, دا مالک دونه خبره مانی چې بالکل هغه نارضا کینې او کوشش کی کې دا چې بس هغه راغره راځي کارو ته غوسه ام دا او تګلش او کارو ته فقایریګي کارو لا سپيره ور کړی ذلته قبليه او تکلیفم قبليه او امر دم خجي وای ولی کې دې چې دا سره مو وشوري د 16 روپونه به محرومه شمه د د کنه پدې طریقه باندې خلک چې چاته ځان محتاج غنو دا غټو ل خبرې به نه بنده چې کله دا احساسو کې چې زما خپل الله ته جد د زغته محسااجم او الله شمون اغ ته محساج انت مل فقره ب د ګ ستاسو حجد د الله ته نه کله چې سړی خپل عجد مونکو پقل ایوکو چې دا سرې محخصسوص کې په کې حجد د خپل محسوص ک الله ته پهیبانې کوه شو چې الله د زماړی ز رد دغنه په غیر بابانېله مل چې اوله من چې بلزیې د پنی شلی نه نه بیا ت الله د فم بیر خط بداریري بی بهبي کې. دا تابیدارې شهینه ولي نګي دا په دې وجه چې د الله نه ځان مستغني غنی بے پرواغ غنی الله تعالی اجد محسوسې دي انسان دې چې الله سبحانه و تعالی دې سره فکر نشته دی غنی مونږه بچلې دا رزق غنی هغه که یو دا جون غنی هغه کړو دا مزه غنی هغه دې ته فکر هم نه دي په ټول زندگی کې الله ته چې فکر نه وي وتقستم الله ما مليشه غنی خبره او تخرای کیږي الله ذاته تمامه خبره کوي نه دې د وجه نه پای کې تقوا ناراضي و استغنا نما نما دا, دا, دا دی انسان د الله نزان به پرواکه الله تکفل حاجت نه محسوسي نه په دیوې چې په تقوا نه لګان و استغنا فلم یتق ربه تخفل الله نه نېریږي مچا کې استغنا اله راشد او زه ما دا محسوسه کړنه دی واکه چې استغنا اله په ډیر انسانانو کې دا وسا په دې زمانه کې کله دین خبر او تکي او کزر ربه وته ایست په ټول منډه کې دا زمونږ دا بیان نه خیر ده کېدنه څوک پاتسي پوبل دیږي چې کله ضرورت وي نه هغه ځکه خلک نکینی عوام خلک تښتې د قران درس وکړي د تښتې با ته یې دا بخښنه شېره د چټ راغله د جنت مجزته جنتی چارسې وکړه زما ډیر مستاین خلک غړي په ټول زندگی کې یو مسلې ته پوس نه کوي ما بل اسکور کې بعضي زنانو ته دا خبره وکړه چې ګوره موږ نه خلک دونه د مسلو ته پوس نه کوي تاسو موږ دونه واه د مسلې ته چره دا مسل سره څنګه دا منځلو دا د څو د رجسره د دې ته پوس کوي چې پیښی سره د وروډای څنګه د ترکاری څنګه دا تاسی ترني مرز د ځان له لري کوي استغنا عن الله دا الله نه به پرواهي دا پدیرن انسانانو کې دا په دې سره تجربه کوي او دالر خوش مرض دی دا هغه چانه استغنا کول چې هغه ته په هر څې کونکي محتاج دا غر حالت دی دا هغه ذات نه استغنا کول دا هغه ذات نه ځان چې په هر شي کې څنګه ته محتاج دي په دنیا او آخرت دا غنه استغنا ده ډېر لږ ظلم ده او ډېر جهالت ده او ډېر لږ حماقت ده او ډېر لږ خرطوب ده دا تاسو به ټول ځما خراب بني تعالی تعالی ان تعالی دا نو څه نه نو یو انسان کله نه زم مستغنيږي عادي ځان ته اختيار نه وای عقل مند ځان ته نه وای ځان ته ډېر خو وای غویا ځان ته وای او جاهل ځان ته وای ځان ته وای واستغنى وكذبوا فذكي التكذيب صفه رش کذب ستوی خبره چې کوم حقیقی خبره ده اغه نمناله دا غیب تصدیق نکول ده تصدیق په مقابله کې ده تکذیب ویل کې د شی اغه فسادون فل فهم والعلم علم دې تواجه شی ده او هغه خپل حقیقت باندې ته پویا شی لکه د دېوال د سنگ مرمرونو جوړل دی داوس علمی خبر دا اوس اې د مخاوراش ته په دې خبره په چې دا دیواله څنګه مرمر ما جوړ دنم کې خخت بار کې څنګه مر مر لګي درې په حقیقت دې چې په شه دې علم وای او تکذیب دې ته وای چې په صاد په علم راشه په دې کې په صاد د شری راشه دا دیواله را دا چې دیوال نه دا دیواله نه دا ولرګې دې د د لورګین کې دې الکه د درنا خورنده ده نو د دې په دې کې په صاد راغې تکذیب ستا وای په صادن فی العلم خراب شه جنت حق ده د د ذهن جنازه الله حق ده د په دماغ کې د خبره ناراضي توحيد الله حق ده ناراضي محمد رسول الله د امت ایمان ده د زبانه د ذهن په لوي د علم خراب ده د په فهم او علم کې فساد راغې وکذب بالحسنات جنت نه منی لا اله الا الله نه د الله توحيد ته فکر نه ده دي ته فکر نه ده چې الله قسم الله تعجده سر کوم الله مال عوض لکه څنګه چې دنیا کې پیسو غټلو ته ضرورت دي نو د جمع کول لاخرت دپارم پاره په کار دي دې خبر ته فکر نه لاره بلکې قصدون دې دې تکذب کړي رب العالمین فرمایي دامه رزونه چې پکاره شي پس سن يسرهو زرد چې دته ومنه ساهنی ورکو ولل العشرہ جهنم ترپ تا ده جهنم لاروت کو لاوي شي بس د دنه بد پسات کارون کې غلاپه دنه کېږي ځنابه دنه کېږي غیبت بد دنه کېږي پردې مال خپل بد کېږي zarar بد دنه کېږي هربد اخلاقی الله وجهه تعالی په کلا وی دي خبر مې شریک کړل سوچ کې په انسانانو کې کړه چې دا پلانکې سره ودی الله د خپل دین د مخالفت لپاره استعمالوي مولا بي زندگی په علم کې تیرې کړې لز دورس کالا او بلوربد قرآن او د حدیث په دشمني کې ولاړ دي د قرآن او د حدیث نه مخالفت کوي په بلتر تر به دعوه شوري د شمولین په دنیا کې کښ نشتا شتا کنه داس مائزت موند الله صدا کارنه دی زندگی کی صد کارون اکڑی اللہ دا د چرته په خپل ژوندۍ کې صدشي کارونه کړې چې الله ته ناراضه شوی دی نل الله د خپل په مخالفت کې اس استعمالوي الله چې چا ته ناراضه شي په خپل مخالفت کې استعمالوي او د کینې سمانه چې ناراضه شي په خپل طاعت کې استعمالوي نو دغه سری کې سمرز دې دن ناسا نه پکې دې ستکبر پکې دې په الله باندې الضین یجادین فی الله انفسه دوریه مله کبرون دنسنه کې تکبر دینه دا غ بد شی پات دوجنه الله پاکه تخفل نافرمانی کې استعمال ای د جهنم لار باز بندگان تعالی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرا دا خبر وکړه چې پتا وسو کې هر یو کس چې دینه دا هغه په جنت کې کوډه کې را شوې دې مقعد او مقعد من النار او په ور کې را یو کس تاسو جنت کې دی په جهنم کې یا با الله جنته بوزیا با موت صحابه الیا رسول الله افلا نتکید علی کتابنا دغه تقدیر د بزن هوس په لوک اللهم جنته بوزي او کورته بوزور ته به دامی کمر نه سلکاو ونه داو العمل کله جنته لیکي ته ساجد ده او که شرط رب العالمین منور ولا لیکي نبی عمل بس په دوی کی اسیم لیکي دا د بیرو خلکو زه نبی او ته فرمایلی شه ده یعمل فعملنک وی د دې جواب زادې چې د جنت د پر الله اسباب مقرره کړې د هغې اسباب وی هغه سبب اختیار کړه الله پاک تعالی ظرفی الله په چا ظلم نکړي لکه د جنت د پر عمل سبب ګرځولې د ولې د جهنم د پر بد عمل سبب ګرځولې يعمل فکل ميسر لما خلق له کله جنت په پیدا کړې وی او توفیق د نیکو بدله درکې او کدوور د پر پیدا کړې وی نو توفیق بدله اندر کړي ادم او خپل ځان ته بده و سپاري بس بده منه بده بدن نه راوزي راوزي تر مرګ پورې ایست به ورته لاړ شي فکل ميسر لنما فرقد قالو دا حدیث ذکرایم ما دې خبر ته توجه پیدا کی چې یو انسان د اوغوري چې الله مپنې کوکه استعمالی وکړي په بده وکي کپنې کوکه استعمال کو او کو په شاده شي چې دېشته الله جنت درکې کې دېش امید الله نه و او کبا بده وکي استعمال او دې بد بد کابه نه کې ویریګا الله توور له بهدا کله ته په بده کارونه کېلاږي فکل مویسرون لما خدکلا که توفیق ده حسنه د تډیر میلاوي دا ماشالله شه چې الله دې او که ته نه میلاوي دا کمواله نقصان پکې راځه نو ته پوهېږې چې ورنه پیداې خو کپ دې پر پاتې شوي خاتمه دې دې ور دکنه غوس نه یریدل پکار دی فکل مویسرون لما خدکلا ابدا ایتونه اول سلفان ما منعط واتقوا وصدقوا بالحسنى كذا كانوا هم قال الله جنكو کیم استعمالی او کذا نه دریو غلط کانو هم قال الله په بدو الله رب العالمین دا هر شی په اسباب مقرره کړی دی د جنات دی د نکاح د په اسباب دی د بچو د په اسباب دی د ګرمۍ دی د یخنې د په اسباب دی هر اسباب مقرر ده. ده ده ده مقرر الله مقرره کړی د تقدیر د په هم الله اسباب مقرره کړی دی تقدیر الله ته څه نه کار څه الله تقدیر کې ونیږي چې څو ورونه ولی الله تعالی په دې لپاره چې د پراتونګې زمانه کې غلط غلط کارونه کوي په اختیار زور والاش او الله تا جنت تبو زی په دی وجدي بوزي چې دا سره ځي پیدا کوم دته ځ خپل امر وکم دا وز ما امر مانی د کې به د استعداد ویجز ما امر اومني از ما د حکم تا تابعداري وکي نو الله تعالی جنت ویل ګا نو دا جنت هم اسباب دی ود دا حدیث کله چې یو صحابي و اوریدا یو صحابي نا اغه د ویل چې مخکې زما په نیک اعمالو کې دونه مجاهدانه و د دې حدیث نه بعد بازک دیر کومه رکوما ولزه دا دې حدیث مطلب دا, چه دا هر اصباب دی چې د هرشي اسباب دي اسباب اختیارول غواړي د جنت د پرماسباب شته چانه کار ملي نو دې کې کوشش ډیر پکار دی ډیر مهنت به پک پکار دے. دا تقدیر دې شهیده چې الله تعالی ویلي کڅ تا خوخ او کنه مست به غزه ته زی نه د شنیدا تاسو تاع د اعمالو لپاره کې اعتبار کوشش لپاره کې او تاسو د عمل لپاره کې اعتبار شته اگر الله په امر باندې هرڅه دیربالکه دا جوهر مساله دا, دا. په دې خبره باندې تاسو وزین ان شاء الله تعالی لغلق لو شو دا د مثال به سره ورکم دا نکای مثال به اورو څه صرف ځین کولا شو په دې خبره بسو یو څړې دغه اغه دا خبره کوي چې الله عز وجل و مالا بچي لیکلې یا به نه لیکلې په تقدیر کې که بچي مالا لیکلې ناس دې مرا کوي دې خزي ته څنګه دې پاره دیګی کنه نو قادر دیګی او کله ماله بچی نه لیکلی اولاد را نه لیکلی او ځکه الله د اولادو د پاره کومه نو دا څه د پاره کومه احمد الله نه لیکلی را الله نو کزه څلور څنګه وکم الله پاک به رانی نو دی وعده تس ما جهت نشته نه کومه نو دا شرایشه دی, دی دا به الله به ملامت کړي او نبی رسول به ملامت کړي او عاقلان به ملامت ملائک هرڅ ویل ملامت کوي ٹھیک ده الله تعالی اولاد لیکل ده خو په دې دل دل لیکل رجب لانیه طالعشه د چانه د جنیمه طالباوکا هغه بدله درکی به ودا ایسره و دو شی د وعدنه بعد ایسبه صحبت نس وش د نس دیواله نه بعد داسباب چې احتیاج ور رب العالمین را اراده و نه بچي بدله درکی او کان فساد پیدا کیږي نه هم هیڅ داسمن فساد بدله درکی الله خدای زم شي د کان لله بچي روه باندې خدا داغه طریقه ده حर्षد پر الله اسباب مقرر کړی نه دارنګه که سره دا و چندا جنتی کړه میا بوروالایم که جنتی من هم نه د ساجد ده اسی من بوزي او که چر د جهنمی ما نه اسی من ورته بوزي نه کمل د ساجد ده دا غلط وایي نه تیجی جنتی کړه خودشي لیکري دي کنه چې دا عبد الله عبدالرحمن به جنت ته ځي په دی چې دا به ایمان راوړي دا به نیکملونه پیدا به خواري کې په دی وجه او دا سره بورته زس چې دا سره به په خپل اختیار باندې بدبد کارونه کوي غلط غلط کارونه کوي که به کې کېږي زور والا دی جوړو ما الله سبحانه انا د هر شي لپاره سبحانه د نیک اعمال د دغاس باب یو سو نورم د شي شتا پدایو لس یا یولس اسباب هغه ما ذکر کو دا ډیره د من جمله وقته قد چا سره قدر وی الله سبحانه وتعالى دې مالا او تاسو ټول په دې باندې د عمل توفيق راکې به ورسته باس ان شاء الله د ایمان غنوري خبري چیکن دې هغه به ځکه چې دا الله په فضل او هغه په توفيق باندې وصلی الله وسلم علی نبینا محمد و علیه